fejezet, amelyben kiderül, hogy valaki mindent megérte tanélkül, hogy görögül tud. Ágnes, az igazi, felült az ágyban. Abban a pillanatban Anna nővér már mellett. Parancsolja a főhercegnő, hogy kinyissam az ablakot? Igen. Hogyan készítsem el a fürdővizet? Hány fok legyen? És parancsol fenyőtablettát? Éhes vagyok. Ahogy kinyílt a spaletta, beömlött az aranyszínű fény. Ágnes nagyok nyújtózott, ásított, és szívből sajnálta, hogy rövidesen meg kell válnia ettől a szép szobától. Mindegy. Nem tehet róla. Ő nem mondta, hogy főhercegnő. Miután megfürdött, a főhercegnő holmia közül magára vett egy pizsamát. Egész jó, csak valamivel kisebb és soványabb. De ez nem baj. Pizsama lehet valamivel bővebb. Annyi féle reggeli volt, hogy olyat ő még ebédre se látott. Egy egész nagy asztalt be, teli mindenfélével. És reggeli után megkérdezte ez a nagyon szép arcú, finom ápolónő, meglátogathatja-e Wallenstein főorvosúr, aki vizitett tart. Jött a főorvos. Az ajtóban kis főhajtás, mögötte torbágysebész és Blok, akinek az arca még mindig kis és avanyú, mióta hallotta, hogy Margó újra ki akar vele békülni. Kérem, főorvos úr, mondja Ágnes azonnal a tárgyra térve, bátran és nyíltan. Tessék valakit beküldeni a hercegi udvarból. Vacisztláv gróf a reggeli vonattal elutazott, és az udvar részéről nem tartózkodik itt senki. Úgy? És ez a Vacisztláv gróf elment annélkül, hogy velem beszélt volna? A gróf kérésünkre, mivel idősebb úri ember, aki főhercegnő világra jöttétől a környezetében tartozkodik, előzőleg bejött, de ön aludt és néhány sort hagyott az ijjeli szekrényen. Ágnesnek is sétátva maradt a szája. Levette az ijjeli a lapot. Főhercegnő, mielőtt elutaznék, minden jót kívánok. Itt álltam az ágya mellett, amíg aludt. És búcsúzóul csak annyit közlök, hogy szíveskedjék két hétig minden tekintetben a legjobban eltölteni idejét a kellemes helyen. Gróf Vacisláv. Kérem, hebegte Ágnes, miért engedték be a sötét szobába? A szobát teljesen kivilágítottuk, de főhercegnő olyan mélyen aludt, hogy ettől sem ébredt fel. A gróf úr mint nevelője, még meg is simogatta az arcát, és távozott. Ágnes úgy érezte, hogy nem szanatóriumban, hanem egy hajón van, és az ágy himbálódzik vele. – Hát, kérem – hebegte. – Azt hiszem, hogy – Wallenstein szokott közvetlen mosolyával mondta. – Azt hiszem, leghelyesebb, ha mint beteg, már e pillanatban megszűnik főhercegnő, és vendégünk erre a két hétre. – Hál' Istennek, erős, mint a vas! – Visztaroskodta párnára, és becsukta a szemét. Mire kinyitotta, a fehér köpenyek eltűntek, csak a szentkép nő ült egy fotelban a szoba sarkában. Maga az én ápolónőm? Igenis, főhercegnő. Nem mondja mindig főhercegnő, az unalmas. Hogy hívják? Anna, Radics Anna. Ápolónő tanfolyamot végzett, csak azért, hogy itt ápolónő legyen? Igenis. Most látta, hogy a nő nem is szentképű. Van valami sötét a lényében. Valami alattomos. Nagyon szép, de valami gyűlölet hanghat benne. És most ő mit csináljon? Mondja, én még sohasem voltam szanatóriumban. Én lemehetek a kertbe? Egy főhercegnő személyesen mehet a kertbe? Természetesen gondoskodás történt, hogy senki se férhessen a közelébe kíváncsítskodó tolakodással. Ez helyes. Én akkor most lemegyek a kertbe. Milyen ruhába öltözik? A komorna a szobában vár. Amiért a komornak válassza ki. Tíz perc múlva főhercegnő egy sötét szürke előtti ruhába öltözve, egy számmal nagyobb cipőbe igyekezett a kertbe. Majd valahogy papírt kell dugni oldalt a cipőbe, mert leesik a lábáról. Csak vigyázva, úgy látszik ennek a vaciszlávnak meghagyta a főhercegnő, hogy ő helyettesítse. Elsőrangú ötlete támadt. Mondja kérem, amikor engem behoztak, azt hiszem egy Kovács Ágnes nevű lányt is behoztak. Szeretnék én avval beszélni személyesen. Időnként jobbra vagy balra kisért eltartotta a tenyerét magától, mert ez főhercegnőjének vélte. Öt perc múlva jött, hogy Kovács Ágnes nevű ápolt az intézetben nincs. Megnézték a kertre nyíló szobákat. Nincs. Feri a portás döntött az ügyben. Nyilván azt az erőszakos kültelki lány gondolja, és Isten őriz, hogy a főhercegnő közelébe engedjük. Legyen az a válasz, hogy Kovács Ágnes nevű ápolt az intézményben nincs. Közben a főhercegnő a kert egy elkülönített részében unatkozott, és a bolyok magas borravalót kerestek, mivel egy távoli dependenz emeleti ablakából mutogatták az unatkozó főhercegnőt. Vagy nyolc fej egymás mellett figyelte a princeszt, aki könnyedén megédeszte, hogy hozzanak számára egy reggeli lapot. A boly megjelent a reggeli lappal. A princesz olvasni kezdett, és kérte, hogy hagyják őt egyedül. A távoli dependenzben arattak a bolyok és a nővérek. Tíz fej volt az ablaknál, a hátul állók már öt pengőt is fizettek, és nézték a princeszt, amint kibontja a reggeli lapot. Aztán kívánságára egyedül hagyták. Érdekes, hogy a főhercegnő mennyire érdeklődik a napi politika iránt. Az újság második oldalát olvassa elmélyültem. Tizenhat fej figyeli. Tizenhat átva marad a csodálkozástól. Amikor a főhercegnő egyedül maradt, csíkokra tépi az újságot és a cipőjébe tömi. Verőné mélyen lebigyesztett szájjal Bólint. Elhúzza kezét a homlok előtt. Szegény, fiatal teremtés. Nálunk a házban lakott egy lány. Ez egyszer ételmérgezést kapott, és miután felépült, mindig énekelt. Ez most egyforma csíkokra tépi a napilapot, összehajtogatja, levasalja az újai között, és a cipőjébe tömi. Ha szőlőt hozatott volna, azt is biztos a cipőjébe tömné. Verőnének volt egy rokona. Az mindent felszedett az utcán a földről, és a zsebébe dugta. Az ablaknál állók nagy részét idegesítette, hogy Verőné kiterjedt rokonságába minden erő fordult már. Most valaki csengő, éles hangon felkacag. A jól öltözött hölgyek megbotránkozva elhúzódnak. Ez az az abolátlan ellárusító lány. És mi, a nagyságos asszony barna kosztümje van rajta. Megismerni a tinta a magzsettáján. Ilyen egy szemtelen. Kineveti a főhercegnőt, mert a cipőjébe tömű a napilapot. Na, ettől függetlenül még tanulhat valamit egy főrangú hőtől. Például, hogy nem járkának zebra színű napernyővel egy parkba. Lassan elhúzódik mindenki. Még a látvány sem lehet olyan elsőrangú, hogy ennek a perszónának a társaságában élvezzék. A főhercegnő, aki a part elkerített részében 8-10 perc múlva már nagyon unatkozik, feláll és elindul. Távoli bokrok ösvények, komornákkal, bóbitákkal, bolyogkal elevenednek meg, és hallják, hogy a princesz visszatér a szobájába. Ez a főhercegnő dolog nagyon unalmas. A szobájába érve diszkréten közli vele az ápolónő, hogy egy úr szeretne vele beszélni. Bizonyos Agorapollus. Ezt jelentősen mondja. Ágnes azt feleli, hogy szeretne lehetőleg egyedül időzni a nap folyamán. A főhercegnő vőlegénye repülőgépen érkezett, és inkognitóba megszállt a szanatóriumba. Csak pár szót akar beszélni. Egy pillanatig gondolkodik. Mindegy, tisztességesebb, ha valakinek megmondja az igazat. Kéretem az urat, aki a vőlegényem. Jön a görög herceg, civilben. Mint doktor Lothar Agorapollus érkezett a fővárosba, és ezt tudomásul kellett venni illetékes helyen. Így most zsakettben van, finom, sovány, elegáns, kicsit hosszú, de kedves mosolyó ember. Középpen elválasztott szőkefeje kopaszodik. Valamit mond franciául Kovács Árnesnek. Hiába teszi ezt, mert Kovács Ánges nem tud franciául. Hallgat. A fiatal ember hosszan beszél és mentegetődzik. Franciául. Síralmasan felhúzza a két vállát, szívére teszi a kezét, mélységes szomorúsággal szeretné meggyőzni a főhercegnőt, hogy nem történt részéről tolakodás, hanem őszinte aggodalomból jött ide. És Ágnes áll, és töpreng, hogy mit lehetne tenni ebben a kavarodásban. Ez egy görög herceg, aki franciául beszél. Azt ő tudja a Boyer filmekből. Ez francia. Ő franciául annyit tud, hogy C'est Szívó Play, Adieu. A fiatalember úgy látszik haragvásnak fogja fel a lány hallgatását, szeméből és ráncolt homlokából vígasztalhatatlanság sugárzik. Ágnes egy fotelra mutat, és azt mondja. Merci. A főherceg leül. Nyilván valamit mondhatott, amit a főhercegnő esetleg megköszönhet, és helyet mutatott neki. Most kopogás hallatszik. Megjelenik torbács sebész. Bocsánatot kér, hogy zavar, kihívja a herceget. – Sprekezidajts? – Javól! Torbány sebész közli, hogy a hercegnő a baleset következtében megkült, egy hangszálpolipot is felfedeztek, ezt most kezelik, és sajnos egyetlen szót sem szabad beszélnie. – Mi is történt? – Torbány sebész gyanútlanul haladta folyoson, amikor hátulról neveletlenül megkopogtatták a vállát. – Halló, Torbágy, Hallom, hogy maga az éjjel pofoszkodott a berényével a szegőége szobájában! Az a kis fuska állott, aki az éjjel közbelépett, amikor szegő már-már már féltékenységi jelenetet kezdett az ápolónő miatt. Rettenetes barna kosztűnben van kalabban és érthetetlen okból a folyosón zebra színű nyitott pernyővel járkál. Mitó kis kisasszony. Legyen szíves, menjen fel azonnal a főhercegnőhöz, ahol jelen van egy görög herceg, és mondja meg a főhercegnőnek, meg a hercegnek, hogy a princesz hangszálaid sérülés érte, és nem szabad beszélnie. A princesz utálja a vőlegényét és nem akar vele beszélni. Ezt nem tehetem. Az más? Akkor elmegyek és megmondom az újságíróknak, hogy maga éjjel a szegőéva szobájába pofoskodott a berényivel, sőt megmondom a vallai és ráadásul az udvarhelyének is. A sebész sápattal ráktal a száját. Zsarol? Eltalálta. A fő, hogy maga ezt megmondja a hercegnek és így a hercegnő ne legyen kénytelen konverzálni az illetővel de ha akarja, megmondhatom a Wallensteinnek. Torbágy, aki a részfénytársaságban pozícióharcot folytat Wallensteinnel, és tisztában van azzal, hogy az éjszakai botrány végzetes lehet, dősen a liftbe száll. A szemtelen kislány mosolyogva integet, és meg a folyosó. Ezután minden úgy meg, mint a karikacsapás. Torbágy sebész magyarul közli Kovács Ágnessel. Ha a főhercegnő nem akar beszélni a vőlegényével, elég, ha egyszerűen hallgat, mert én azt mondtam, milyen tapintatra vendégeink iránt kötelezve vagyunk, hogy hangszálpolipját kezeljük, és nem szabad beszélnie. Köszönöm, kiáltja boldogan Ágnes. A sebész ilyetten néz az ajtó felé. Éppen ezokból talán nem értóztassék kiáltani. És távozik. Odakint a szentképarcú ápolónő megállítja. Van valami utasítás a főorvos úrnak? Semmi, mondja Torbát dühösen, és el. A herceg most ott ül Kovácságnessel is, beszél, beszél, ellágyulva és fellengzősebb, járkál is közben, végül mosolyogva elmond egy kis verset. Kovácságnes nézi, és egyre jobban tetszik neki. Olyan madárfeje van, mint a velci hercegnek. Kedves madárfejű, kékszemű szőke fiú. És nézi. És érdekes, hogy mennyire érdekli őt mindez, amit hall. Pedig annyit se ért belőle, amennyit franciául tud. Mert sem azt, hogy Messi, sem azt, hogy Play nem mondja. De végül egészen közelül hozzá, és most már mond még egy szót, ami rémlik Ágnes előtt. Hallotta ezt már a kupléba, és egy mély hangú is mondta a Dunaparton mikrofonba. Sőt, a Boyer filmekben is előfordul, hogy megfogja a kezét, és azt mondja, Princess, je veux amy. play hebegi mindenről megfeledkezve Ágnes, és a fiatal ember megcsókolja, mert Torbágy nem említette, hogy a hangszálakkal kapcsolatban ez is agályos volna. Holott ez jobban ártott mindennél. A görög herceg nem is gondolta arra, hogy szerelmes lesz a mennyasszonyába. Ágnesnek álmába sem jutott volna eszébe, hogy szerelmes lesz egy főhercegnő vőlegényébe, aki hangos filmeket és sanzonokat mesél, amikből egy szót sem ért. És együtt ebédeltek, és együtt uzsonnáztak, és a herceg elmondta egy egyiptomi utazását, és sokat nevetett közben, tehát Ágnes is állandóan mosolygott, és mindenki őket nézte, és amikor a jobb cipője leesett, és kijött egy csomó papír, ő felsége ezen is szívből kacagott. Este magányosan ül az étteremben, és a szanatórium hőtagjai első vonalbeli ruháikkal felvonultak, és a szőke görög herceg senkit sem látott, csak itta a konyakot, és néha mosolygott, és maga elé nézett mindaddig, amíg az egyik pohárka konyaknál, amit éppen a szájához emelte, egy nő véletlenül meglökte a csípőjével, hogy az ölébe esett az egész, és rettentő erikácsolva Franciául felkiáltott, hogy bocsánatot kér, de ettől a vacak napernyőtön nem lát, és akkor felismerte a herceget, valami Béla nevű ismerősét vélve benne, aki adós maradt valahol egy vacsorával, amikor ő Rómában táncolt, és a szőke úr patenzárakkal üdnökölt, és kiment Ostiába egy színésznővel már akkor is főhercegnek adta ki magát. Ó, bocsánat! Mondja görögül, váratlanul fordítva a nyelvjáráson. Ó, bocsánat! Most veszi észre, hogy összetévesztette avval a csirkefogóval. Ön nem az a csirkefogó, akit én gondoltam. És meg. És kosztümgombjába ügyesen beakasztotta az asztalkendőt boltjánál fogva. És ahogy tovább megy, az egész tárca üvegestől, poharastól, fekete kávéstól ő felsége ölébe esik. Aki dermedtenül és a princesz sietve elhagyja az éttermet, gombjukkán, mint egy köténylóg az asztalkendő, és az egészet gyorsan a kosztüm zsebébe dugja. Úgyhogy mikor a főbejáratnál beleütközik Wallensteinben, rettenetesen néz ki. Közölték már magával, hogy az első emelet 128-as szobát jelöltem ki a maga számára, fiam? Nagyon szép fürdőszobás apartman, mondja Wallenstein főorvos változatlan nyugalommal. A herceg teljesen leöntve, ruinálva, eleganciájának roncsaiban áll az asztalnál, és a főorvos hozzálép. Pardon, monsieur. Ő tiszteletbe tartja az inkognitót, és nem adja meg a herceg címét, ugyanis ez a helyes. Torbágy és a főportás hibát követtek el. Még ha uralkodó főherceg, akkor is csak monsieur a megszólítás, ha a bejelentő lapon azt írja dr. Agropollus. Ez az intézkedés épp úgy parancs, mint minden más, és ha ő fensége megparancsolja, hogy elhagyják a titulust, akkor intelligens ember elhagyja a titulusát. Ezt intézkedésére Feri már közölte a személyzettel. Dr. Blok és Torbács egy-egy gyógyászati látogatás alatt közölték a vendégekkel. Mindenki rájött, hogy roppant egyszerű, és mégsem tudta senki, amíg Wallenstein nem intézkedett. Si parla italiano? Si, mondja a herceg. Minden orvos azon a nyelven beszél vele, amelyiket a legjobban tudja. És dr. Wallerstein a alatt az olasz fronton volt egy hadikórház vezetője. Így tehát olaszul közli, hogy ez a kislány egy neveletlen fruska, a szanatórium azonban bizonyos humánus szempontok szerint is kéttelen betegnek tekinteni, és így az elárusító lájt egy ideig ápolják. Végtelenül sajnálja, ami történt. A herceg mosolyog, és csodálkozva kérdezi, hogy mit történt, mert neki nincs tudomása arról, hogy bármi is előfordult volna, ami kellemetlen. Egy nagyon kedves fiatal hölgy, akinek hálása miért üdvözölte, véletlenül feldöntötte a konyakot. Ez mindannyiukkal előfordulhat. Wallenstein főorvost a folyosón éri a hír, hogy azonnal menjen az irodába. Az irodába a szokatlanul késői órában ott a civil úr, az emeleti főápolónő kezeit tördelve, Feri a portás és a nagyságosasszony, akinek voltak éppen neve szerémi ferencné. Legutolsó férje szerémi ferenc földbirtokos volt. Ott van továbbá elekő méltósága volt országgyűlési képviselő a művek elnök igazgatója. Kérem szépen, mondja a nagyságosasszony. A szobámból eltűnt egy 200 ezer pengő értékű, 13 brilliásból álló nyaklánc, amelyet este ő méltósága látogatása idején a nyakamon hordtam. A főápolónő kezd valamit mondani a kezeit tördelve, de Wallenstein ránéz és elhallgat. Értem, mondja a főorvos. Ő nagysága a szobájába tartott ilyen nagyértékű gyémántot, és ez most eltűnt. Ho-ho, a nagyságos asszony már érti. Nagyértékű gyémántot a szobába tartani, ez csökkenti az intézmény felelősségét. Ugyanis, szól közben a civil úr, mielőtt még ő nagysága megszólalhatna, már is megérezve Wallenstein gondolatmenetét, mi figyelmeztetjük a betegeket, hogy a nagyértékű holmikat kérjük letétbe helyezni. Sajnos, ha bár itt sohasem fordult lopás, a szobákban őrzött tárgyakért, ugye, ezt belátja nagyságos asszony is, az intézmény nem vállalhat. Kérem, az embert egy ilyen előkelő intézmény kötelezi. Nem jelenhetek meg este, ha elekőmétóságával vacsorázom égszerek nélkül, vagy a nem megfelelő módon öltözve. Tehát szükségem van az égszerekre. De gondolkozzék csak Flóra, mondja mindig nyugodtelek. Nem tette le mosdás közben? Nem eshetett bele a ruhájába? Talán elszakadt a fonál? Az égszert ellopták. Ő nagysága eme kijelentése után néhány másodpercig csend van. Wallenstein nyugodtan mondja. Ez esetben természetesen kötelességünk a rendőrséget értesíteni. Horvátúr úr hívja fel a rendőrséget és jelentse, hogy a szanatóriumban egy vendégnek nagy értékű ég ellopták. Minden késedelem további felelősséget jelent az intézmény számára. Azután Torbány doktorral és Anna nővérrel Horvátúr úr házi vizsgálatot is fog tartani. Majd megkérjük a rendőrséget, hogy a szanatóriumban időző magas személyek kedvéért diszkréten folytassák a nyomozást. Sajnos nem foglalkozhatom tovább az ügygel, mondta elekő méltósága felé. Ne haragudj, kérlek, de a negyedik emeleten van egy súlyos betegem, akit meg kell néznem. Kérem, nővér, blokk urat küldje utánam a 405-be. És kimegy. És aki jelen van, egy sem gondol a nyakékre pillanatban, hanem csodája válna istély rendíthetetlen. Mindig és minden tud. Természetes, hogy levon a felelősségéből sokat, hogy a nagyságos asszonya szobájába tartotta az égszert, és az is természetes, hogy mennél később értesítik a rendőrséget, annál nagyobb a szanatórium felelőssége. Miután ezt a két mondatot elmondta, nem hagyja befolyásolni magát, és siet megnézni, hogy mi van az asszonya, akiért már fél órája harcol, vagy hét orvos. Bár a udvarhelyi, sőt boronkai méltósága is akit szintén elhívtak, és pedig báró udvarhelyi kívánságára. Wallenstein beszáll a liftbe, és megnézi a karódáját. Ilkának ma azt mondta, hogy bridzselni mennek, de majd szólt Ferinek, hogy telefonáljon, mert erről szó sem lehet. Az emeleten már várja, Blokk. Lihegy. Kérem, még nem döntöttek. Boronkai szerint... Majd oda megyek. Maga menjen le berényhez. Csúnya volt a szívműködése este. Nem szeretném, ha valami meglepetés történne. De ne adjon neki mást, mint kárdizolt. A férj pedig végre menjen a dolgára. Ne üljön ott. Ha egy pillanatig nem látja, már érdeklődik, hogy hol a férje. Akkor üljön ott. Elindult a 405-ös szoba felé. Ezzel az asszonynal itt valami tévedés van. Neki hiába mesél az udvarhely. Itt valami van, amit semki sem lát, ő sem, és a többiek sem, nem hisztéria, és nem alacsony vérnyomás. Illetve mind a kettő igaz, de itt valami bűzlik Dániába, gondolja Wallenstein felöltőjét, amit magár felejtett, mert átjött a kerten, odadobja az egyik nővérnek, és megint a kumicsövet csavargatja a mutató újjára, miközben belép. Az asszony mereven fekszik. Éterszag, bár údvarhelyi jobb kezében a kemény kalapját, bal kezében a nő púzusát fogja. Boronkai tanár mellette áll és nézi. Torbágy egy injekciós tűt készít elő. És ni, hogy kerül ide ez a kis szemtelen? Báró udvarhelyi mellett a pizsamába, és a két egyetemi tanárnak tanácsokat ad. Ezek olykor felelnek is neki. Bizonyos fokik vállat vonva, mintha nem helyeselnék ugyan a tanácsokat, de szerintük azért lehet benne valami. Épp a következőket hallja. Forró vizes borogatásokat kellene adni, attól egy beteg jobban lett, akinek ilyen görcse volt. Persze a régi professzorok tudják, hogy a nővéreket nem szabad félváról kezelni, mivel nem egyszer kiderült, hogy az ápolónő valamit tud, meglát, amit az orvosnak nem jut eszébe. Hogy kerül ez ide? A nővér a filébe súgja. Ez az új kisegítő nővér. Már másodszor cigáljuk ki az ágyából. Úgy látszik udvarhelyének szimpatikus. Wallenstein megnézi az ágyon fekvő nőt. Hogy történik? Mi ez? A varázslő ősi összönne. Hallja, amint boronkai szerint mégis meg kellene kísérelni a műtétet. Látja, hogy udvarhelyi vállat von és tanácstalan. A nő mereven fekszik. Kísére meg. A vérnyomás váratlanul felszökött. És ebben a pillanatban, mintha a fülébe kiabálna valaki, valahonnan a semmiből, a múltból, atavisztikus századok mélyéből egy halálosan biztos utasítás, egy parancsoló hang. A Wallenstein félretolja Torbágy kezét a cinyekciós tűvel, minden előkészítés, minden szó vagy késedelem nélkül kiveszi udvarhelyi táskájából a szikét. – Zitj! – Érvágás. Csak ezután mondja udvarhely felé. – Azt hiszem, kérlek, hogy agyérgörcs. görcs. Torbágy már ott az elkötővel, a fertőtlenítővel, a teljes sebészi felkészültséggel, és fél percen belül a nő akit boronkai a asztalra akar tenni, és akiről báró udvarhelyi az egyre fokozódó érlökésekből tudta, hogy katasztrófa előtt áll, egy sóhaj, és visszajön a halálból. A görcs kienged. A szája kinyílik. Blók, aki közben megjelent, és maga is nagyon tisztában van Wallenstein személyével, befelé keserűen mosolyog. Tudta? Ezt nem lehet tudni. Ő nem tud többet a vizsgálatok köréről, a lázról, a szívról, az emberekről, mint más és úgy tesz, mintha többet tudna, És azt elhiszik neki. És szerencséje is van. Közben udvarhelyi és boronkai megbeszélik Wallensteinnel a tennivalókat, és a princesz eltűnt a Torbágy blokkhoz hasonló gondolatokkal eltelve foglalkozik a beteg Ő is láthatta volna. Wallenstein sem látta. Udvarhelyi és boronkai az ügyneke hívsági részével nem törődnek. Saját pozíciójuk és tekintélyük tudatában bizonyos fokig még nagyra is tartják dr. wallenstein ha szó van róla valahol, és szívesen konzultálnak vele. Na jó, ehhez hozzájárul az is, hogy Wallenstein kellemes modorú egyéniség, és úgy tudja intézni a dolgokat, hogy az egyetemi tanárnak sohasem lehet oka ezt vagy amaszt reklamálni, mindig tud egy tréfát is, és az egész alakja, hangja, modora alkalmas arra, hogy sikere legyen. Torbát jól tudja, hogy Wallenstein ugyanolyan holbiztossággal elpacsolt ezt a diabéteses kereskedőt a múlt hónapban, és hogy nem lett volna szabad hozzányúlni, de hiába. Berendi tanár hitt neki, és ugyanúgy, ahogy most sikere van, akkor pacsolt ugyanezzel a nyugalommal és gyorsasággal. Összenéztek blokkal. Na, mi van az első emeleti betekel? kérdezi Wallenstein. – Azt hiszem, nem kell tartani semmitől. Éjszakára brómot adattam. Nagyon jó. Hát kérlek most a fő, hogy amint lehet, szőlőcukrot, mondja Torbánynak, és mennek udvarhelyével és boronkaival. A folyosón elveszi a nővértől a felöltőjét, és rádobja fehér köpenyére. Boronkaival nincs pertuban. Boronkai kisi érezteti a különbséget, de hiába, mivel Wallenstein ezt nem érzi. Ugyanolyan vidám, udvarias és koordinális, mint udvarhelyéhez, akivel pertuban vannak. A modora sem így, sem úgy nem adhat okot megbántódásra. Szeretném, ha méltóságos úr feljönne ahhoz az asszonyhoz, akinél konzultált. Félek, hogy enteritis kezdődik, ugyanis nehezen gyógyul, agyonfogyókúrázott nő. Újabban, mondja boronkai, jó eredményeket értünk el. Latin dolgokat beszélnek. Udvarhelyi körülnéz, hogy hol is van, aki szemtelen nővért. Végül a a telefonáltat egy kis kocsiért. – Szervusz! – mondja boronkainak. – Szervusz! – mondja doktor Wallensteinnek, és ez kissé kínos. – Szerintem nagyon fontos sürgősen pótolni a vérveszteséget. Gyengenő. Ma már egész jó eredményeket értünk el. – Újabb latin dolgokat mondanak bizonyos szerekről. Minden tanárnak, orvosnak megvan a maga szeret, hogy ne mondjam szere, amivel ma már egész jó eredményeket érünk el. Boronkai még felmegy megnézni azt az asszonyt. Tudja, hogy Wallenstein most éppen azért, mert kicsi hűvösebb vele, mint udvarhelyével, külön saláriumhoz juttatja, de éppen ezért még hűvösebb lesz. Nézze, magyarázza a libben. Ezekkel az agyonfogyókúrázott asszonyokkal ilyen esetben nem lehet más csinálni, mint szigorúan. Latin dolgokat beszélnek. Wallenstein változatlanul derűs és közvetlen. Se hidegre, se melegre nem reagál hangban. Beszél a betegről, előre engedi boronkait, és utánuk jön Dr. Blokk. A princesz közbe visszament az emeleti új szobájába, és egy alacsony, nagyon kövér Viola nevű ápolónő mondja, hogy egy csengetésre öljön, kettőre a szobalány. Viola mindent tud, kemény, mint egy alföldi haramia. Végre is ebbe a szobába hozták volna sávodit, az idült izületi gyulladásával, és ez a taknyos 80 pengőt vett ki a zsebéből. A szanatóriumban mindig mindenki minden tud, tehát az egész emellett tudja, hogy a kertre nyíló világnak kinyílt a csipája, mert megtudott valamit a berényi üdről, és itten erőszakoskodik. Pénze nincs, hitelbe vette a dárlingot. Szabó Gusztával éjszaka a kertbe mászkált. Ezt Emmától tudják. Szép kis első emeleti fürdőszobás lakó, aki egy bolyjal éjszaka a kertbe mászkált. Boronkai közben elmondja a véleményét Wallensteinnek, és leérnek a liften a földszintre. c kell adni a nőnek, és megint C-ét, az korbinsavat Itt a természetnek kell segíteni, és az hozzá nyúlhat. orvos csak éppen hozzányúlhat. A főorvos urat várják a beszélgetőben. Kikíséri boronkait a kapui, szívélyesen elbúcsúzik, és visszatér a beszélgetőbe, ahol egy civil rúg ül. Ladányi kapitány, az égszerügyébe jöttek, és szeretnék beköltözni, mint lakó a szanatóriumba, hogy megfigyelhessem a betegeket. Doktor Wallenstein, kitűnőnek tartom kapitány úr elgondolását. Van valami gyanúja főorvos úrnak? Wallenstein elgondolkozik. Habozik. Nem, senkire sem gyanakszom. Feri kérem, a ladányi doktor úr egy első emeleti fürdőszobás szobát kap. Bocsánat, most még van egy súlyos betegem. Blok mellette áll és nem érti. Ugyanis tökéletesen befejezték a vizitet. Wallenstein ránéz. Időnként ránéz Blokla, Szánakozva és rosszallóan. Aztán azt mondja. Szeretném, ha négyször-ötször benézne néhez És megy. Hova? Gondolja dr. Blok. Hova? Gondolja Torbács sebész, aki a műtőbe készül. Miféle súlyos betege van? Hova? Gondolja Feri. Értetlenül nézik, amíg elnyeli a forduló. Feri odaszól szabó Gusztávnak. Ladányi doktor úrnak a 136-ost. Wallenstein beszáll a lépbe, és azt mondja a bolynak. Vigyen az első emeletre, és mutassa meg Kovács Ágnes szobáját. Amíg nem jelentkezem, csak igen sürgős ügyben zavarjanak. Kopog. Benyit. Nézik egymást a princesszel. Aztán Wallenstein nyugodtan megszólal. Hová tette a nyakláncot?